Det er en podcast fra post til kraftforeningen Proba. Den handler om Claus om den inkontinens, der ramte ham efter prostata Det gør den, fordi vi håber, at det kan hjælpe andre til at turde tale frit om sygdommen og dens svære følger. Og ligesom Claus opdag, at der er nye veje mod et bedre liv. Københavns Lufthavn, omkring 2010. Claus står med en kuffert og en flybillet i hånden. Ja, altså, jeg, jeg står som sagt i, i Københavns Lufthavn sammen med min kone og vores øh, datter. Han er på vej til Seattle i USA, hvor han skal besøge sin søn. For det første vil jeg gerne over at se, hvor min søn han bor, og hvad han laver, og få indblik i hans øh, dagligdag her med hans familie, og venner og sådan nogle ting. Claus og søn og deres familier skal på roadtrip sammen. Det er Claus sikker på kommer til at gå godt. De skal på casino. De skal se broerne i Portland. Og måske vigtigst af alt, så skal Claus se Jimi Hendrix grav. Klaus er nemlig kæmpe Jimi Hendrix-fan. Det har han været siden første gang, han hørte Jimi Hendrix spille hjemme på sin storebrors drengeværelse. Jeg har en bror, der er syv år ældre, og han øh, havde et par Jimmy-plader og øh, hans anden LP der hedder Axis Boulders Love der er et, det starter med sådan noget ufo-agtigt noget og øh, det ramte mig, der var jeg tror jeg havde været otte år gammel og så har jeg aldrig kunne se mig tilbage siden flyet krydser Atlanten og nogle timer senere kommer Mount Rainier, Seattles sneklædte bjerg, til syne gennem det lille ko Klaus giver sin sønnet et knus i lufthavnen, og et par dage efter er hele familien klar til roadtrip. Jeg sætter mig op foran ved siden af Nick, der, der vi køre. Hvordan ser han ud? Uh, altså, han er en stor stærk gut, en rigtig stor og stærk gutt. Uh, masser af tattoos og construction worker, altså han øh, bygger broer og dæmninger og måler og havne og sådan noget. Netten inden de skulle afsted, Klaus skubber tisse. Det er han skulle mere og mere, siden han fik prostat til kraft. Men han regner ikke med, at det bliver noget problemer at holde på vandet. Og han skal i hvert fald ikke nyde noget af at gå med blæ. Jeg har set sådan en dokumentarfilm om, om mænd, der havde sådan en fetis med blæ. Altså voksne mænd. Og de brugte det i forbindelse med stiksleje blandt andet. Jeg kunne godt lide at blive et barn der skulle have puder og sådan noget. Jeg tænkte, det, det er sgu for meget. Det, der. Altså, det tror jeg har gjort et eller andet med, at jeg har haft en eller anden ubevidst modstand på det der med blæring. For at undgå at komme med blæ, har Claus lavet bækkenbundsøvelser. Og de her bækkenbundsøvelser, det er grunden til, at nu kan holde på vandet, mens de kører ud af de otte sporede motorveje her i USA. Det er første gang, Claus er. Claus har nemlig haft flyskræk i mange år. Men efter han fik poster til kraft, har han fået et nyt syn på livet. Jeg fik at vide, at jeg, jeg, jeg måske ville have fem år at leve i. Øh, Den gang, at jeg fik øh, konstateret kraft, øh, og det var ligesom svært for mig at, at forholde mig til mine børn og min kone og mine børnebørn og altså, alle de ting, der, hvor jeg tænkte shit, øh, jeg tror, der gik et par år, hvor jeg tænkte meget over døden og var bange for døden. Og sådan noget, ikke? Og så kan jeg kan lige for mig, hvorfor fanden skal man være bange for døden? Altså, når, altså, hvis man står mere eller mindre i det, med det ene ben i graven, så er det jo vel vigtigere, at man øh, tænker på livet. Nine Pay the front line. Take the don'ts. Klaus og hans søn Nick, tager på casino, og de krydser bygrænsen til Portland med alle brugerne. Det er skønt at være på roadtrip, fortæller Klaus. Men han begynder også at bruge mere og mere tid på at sidde og spejde efter toaletter på vejen. Jeg begynder at mærke, at jeg skal tisse mere og mere. Altså, og det bliver sådan, det er ikke bare én en gang i timen, måske to gange i timen. Jeg er jo nødt til at avisere, at han, ikke, så han kan køre ind til siden. Altså, det er ikke altid lige let, når man kører på en highway lige og finde sådan et sted. Men nogle gange, så må han bare stoppe et sted. Så må jeg bare lige ned en grøfte og lige stå og tisse. Ikke? Altså sådan... Øh, og det, det er jo klart, det kommer til at præge turen til, til en vis grad. Ikke? Og han bliver selvfølgelig irriteret over, at han er nødt til at stoppe for halve time, fordi skal tisse, at skal egentlig bare chat tisse hele tiden. Øh. Men det føles som, at jeg skal tisse en hel masse. Øh, på et tidspunkt, der, der kommer vi til en tankstation, kan jeg huske. Og på den her tankstation, der sker der det, at jeg øh, Går ind for at gå på toilettet så er der bare en kø, hvor der står 20 mennesker. Så jeg tænker, at det her, det kan jeg simpelthen ikke, det kan jeg ikke vente på. Så jeg skynder mig lidt ud, og så siger jeg, bliver nødt til at tisse, fordi jeg så tisser i bukserne. Og min søn, han går helt i panik, fordi i USA, der kan man ikke tisse offentligt. Så jeg går hen og tisser op af en hæk. Og han var rystet, min søn, fordi det kan man slet ikke gøre det over. meget bange for, at jeg skal blive arresteret, og skandale og alle mulige ting. Synes du, det er pinligt, eller synes du bare, sådan Nej, er det bare? Nej, sådan, sådan er det bare. Det er ikke, det er sådan noget. Jeg synes ikke, det er pinligt. Jeg synes, det er, det er pinligt, hvis det er sådan, hvis vi som mennesker ikke kan sige, hvordan vi har det. Det synes jeg, så begynder det at blive pinligt, enten for en selv eller for andre mennesker. Hvad er det, der gør, at vi ikke tør sige, at man er Altså, jeg kan jo heller ikke øh, bold for eksempel. Men, altså, det, det, er, er det pinligt? Det ved jeg sgu ikke, om det er pinligt. Det synes jeg slet ikke, det er pinligt. Men, men hvis vi ikke tør at snakke om de her ting, så har vi, så har vi som mennesker et stort problem, synes jeg. Øh, og det er også befriende at høre andre folk, som ligesom tør at stå ved det, ikke? nu tid, når de er ud til Stillehavet. De kører forbi nogle gamle Patricia-villager og stopper på en parkeringsplads. Klaus skal lige på toilettet og så går de ned til stranden. Og så årene med sandet og vandet og bare rent afslapet og hygge. Men så sker der det, at jeg bare, nu skal jeg lige blive tisseet, så det skal være nu. Der er vel 200-300 meter tilbage til et toilet. Øh, så tænkte jeg, nu løber jeg alt, hvad jeg kan dernede. Og så når jeg en gang halvdelen øh, tilbage til det der toiletter, så overpisser jeg det hele øh, som en bukser og helt dryvvåd. Og så må jeg gå tilbage til dem, fordi hvad fanden skal jeg gøre? Jeg står der alene, øh, så jeg går tilbage til dem og siger, at de kan jo se med det samme, at jeg er helt våd og sådan noget, ikke? Og jeg er nødt til, at jeg skal op og have noget rent tøj på. Og øh, skal jeg have nøglen til bilen, ikke? Øh, så siger han, nej, men nu kører han ned i et og så skal han nok, øh, kommer han med nogle blæer til mig. Nu var det sgu nok, nu måtte pappa have <laughs> en blæ på, ikke? Hvad tænkte du om det? Nu skal du, øh, nu skal du have den der blæ på. Jeg tror nok, at jeg var, havde det sådan, så at det var, det var bare en at Nu er det bare, altså, nu er det det. Familien kører tilbage mod Seattle. De kører ind i en skov og ud til en fiskerlandsby, hvor de spiser sammen, uden at Claus at sidde og sidder efter det nærmeste toilet. Da de kommer tilbage til Seattle, kører Claus ud til Jimmy Hendricks grav, sammen med en af hans søns venner der også er Jimi Hendrix-fan. Og vi kommer så ud på denne her grav med guitar og billeder af ham, og tekstuddrag og sådan noget. Og der hørte vi rent faktisk hørte vi et nummer, der hedder Purple Haze. Hørte vi faktisk på øh, fulde hammer, mens vi sad og kiggede ud over Mount Rainier, et stort, stort bjerg, der ligger sådan i det fjerne, hvor der altid er is på toppen. Så det var, det var skønt. Skøn, skøn, skøn, Og her kunne historien så slutte. Men det gør den ikke. For da Claus kommer hjem, begynder han at læse op på, hvad der er behandlingsmuligheder. Og bingo. Han finder ud af, at der er en ny, uprøvet operation, der hedder en impulering. Og måske kan den virke for ham. Det var ligesom en chance at, at få, synes jeg, at, at få den her operation. Ikke? Øh, og de første to-tre dage efter, da tissede jeg mere, end jeg nogensinde har gjort, så kan jeg slet ikke styre det. Jeg så tænker, det er et helvede, det her det hjælper ikke en skid. Men så lige pludselig så begyndte det, så så kunne jeg... Altså nu kan jeg tisse meget, meget mere af gangen. Altså jeg skal meget mere til, for jeg skal tisse... Øh, jeg kan huske den første dag, hvor jeg virkelig kunne mærke, at uh, hallo, det det. Altså, jeg stod op om morgenen og morgen pissede, og jeg tænkte, at jeg skal bare. Det var sådan lidt grovare, uh, halvkøligt og sådan noget. Jeg, jeg kørte ind til byen og ind, ind på kulturer, og igennem mange år har jeg jo ligesom hvor er der nu toilet. Det var jeg helt ligeglad med. at kør kørte ned og købte en, en halv liter fadøl og sad udenfor, selvom det var kø køligt og drak den der og kørte hjem igen. Og jeg var helt lettet over, at jeg ikke skulle tisse. Det var sådan, øh, det jeg ikke kunne gøre i overviser. Så altså, det, det, det var en stor, stor øh, ting for mig.